Тукан. Тукан живе у тропічних лісах Америки. Великий дзьоб цього птаха завдовжки такий, як і його тулуб. Довгий хвіст допомагає тукану утримувати рівновагу, сидячи на гілці. Тукани скупчуються у веселі зграї на верхівках дерев. Перескакують з гілки на гілку, живляться там фруктами. Кінчиком дзьоба беруть їжу, потім закидають голову назад і ковтають. На кінчику довгого язика у туканів є спеціальні щетинки, які допомагають утримувати їжу у дзьобі. Великий важкий дзьоб має птиця носоріг, яка зустрічається в Африці, Азії і на островах Тихого і Індійського океанів. Птахи-носорохи мають міцні рогові нарости на дзьобах. Своїм дзьобом птахи розчавлюють невеликих плазунів. Скринька фактів Відомо понад 40 видів туканів. Найбільший із цих птахів досягає завдовжки 60 см. Тукани їдять пташині яйця, маленьких пташок, жаб і ящірок. Тукани це найгаласливіші птахи тропічних лісів. Їхні голоси це своєрідна, оглушлива суміш звуків квакання, тявкання і гикання. Чистун Тупики-чистуни – невеликі морські птахи, які живуть у холодних північних частинах Атлантичного і Тихого океанів. Ці літаючі птахи добре плавають і пірнають, а по суходолу ходять незграбно. Влітку під час парування у непоказних тупиків великий дзьоб з тім'яно-жовтого стає яскраво забарвленим. Тупики живуть великими колоніями на скелях біля води. Вони гніздяться у довгих земляних тунелях, іноді в норах ссавців, або у розколинах скель між каменями. Самки відкладають одне яйце. Тупики живляться дрібною рибою, яку приносять у дзьобі до гнізда. Літають вони дуже швидко. Оперення у них щільне. Добре змащується жиром і надійно зберігає тепло під час пірнання за рибою і на обмерзлих скелях. У тихоокеанського чубатого топірця під час шлюбного сезону на голові виростає чубчик і пучки пір'я.